من شعوري او ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وشدوا ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وشدوا ان محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد اما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى انكمتيك رحمه Rasul sallallahu alayhi wasallam ambaye ametumwa kuwa rehma kwa ulimwengu na ulimwengu wote kwa jumla Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutuumba sisi wanadamu hakutuacha bure hakutuacha hivi hivi bali alituma mitume na malengo ya kutuma mitume ni wao kuja kutubainishia njia ya sawa tuwe wenye kufuata na vile vile kutuhadharisha na njia isiyo ya sawa ili tuepukane nayo, nayo ili tuweze kufaulu hapa duniani na kesho akhira nukiangalia katika mikakati ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna yule adui ambaye ni mkubwa kwa hao wanadamu adui ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna ash-shaytana lakum aduun fatakhidhuhu aduwa hakika shaytani ni adui kwenu madama ni adui mfanyeni kuwa ni adui kwa sababu shaytani siku zote anafikara gani inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir siku zote analingania kundi lake lingania wafasi wake ili yeye pamoja naye wao wenye kuingia katika moto wa jahannam siku ya kiyama ndio kwa maana hiyo rasul sallallahu alayhi wasallama wakati mmoja akiwa na maswahaba alichora mstari mrefu kisha katika mstari huo akachora misitari unayopita kati yake akaambia maswahaba wa anna hadha sirati mustaqima kwamba hii Ndiyo njia ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyo nyoka njia kama hii fattabi'u Ifateni wala tattabi'u subula wala msifate njia za kando kando njia kama hizo zitatutoa katika mwelekeo wa Allah subhanahu wa ta'ala eh ndugu yangu uliyemwamini Allah subhanahu wa ta'ala Katika maisha yako kipenzi kikubwa kwako اوي ان الله سبحانه وتعالى اوي ان رسول صلى الله عليه وسلم لو رسول صلى الله عليه وسلم كما كما ذا قال ذاق طعم الايمان ام انجه لذنا من رضى بالله رب اترك يريدي كما الله سبحانه وتعالى ندي مولا وبالاسلام ديننا الاسلام هو دي الدين Wabimuhammadin bi Muhammadin sallallahu alayhi wa nabia na vile vile akaridhia kwamba mjumbe Muhammad ndiye mtume aliyetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala lao utafanya hivyo utaweza kuonja na kupata ladha ya iman utaweza kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala ni nani lakini wangapi miongoni mwetu wanadai ama tunadai kwamba Shatani ndiye adui lakini adui, adui huyo ndiyo tumemfanya kuwa rafiki mzuri kila mmoja wengi kati yetu unapowalingania mwelekeo mzuri wa Allah subhana wa ta'ala wanakuwa na uzito wanakuwa na walaki ndani yake lakini fikra za kishetani zinapokuja kila moja anakubaliana nayo 100% kwa hivyo tuchukue tahadhari ya kujiepusha na shetani tushikamane na mwelekeo wa Allah Subhanahu wa ta Ta'ala kwa sababu shetani baada ya kulaaniwa na kufukuzwa katika rehema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala alimweleza Mwenyezi Mungu kwamba hao wanadamu mimi nitawapoteza Allah Subhanahu wa Ta'ala akamwambia utawapoteza wale ambao hawana mwelekeo lakini waja wangu huwezi kuwapoteza kwa hivyo fursa zetu tuzitumie kwa kile ambacho kile mridhisha Allah subhanahu wa ta'ala utapata shaitani siku zote huleta uadui kati ya hao wanadamu huleta uadui katika hao wanadamu na miongoni mwa mambo ambayo yanasababisha mno uadui ni kule watu kuvuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala Wakatumia mvinyo wakacheza kamari kama anabosema Allah subhanahu wa ta'ala hakika shaitani inama yuridush shaitanu an yuqi'a bainakum al'adawa siku zote anapenda kuleta uadui kati ya hao kuleta bughda katika nafsi ya wa wanadamu utampata mtu anapofuata mwelekeo wa Allah subhanahu wa ta'ala kuna baadhi ya vitu ambavyo anaachana navyo kwa ajili Allah subhanahu wa ta'ala kwa mfano tukiangalia hadithi ya rasul sallallahu alaihi wasallam inayosema la yahillu lil muslimin siyo halali kwa mtu aliyemwamini allah subhanahu wa ta'ala ayahjuru ayahjura akhaahu kumgura kutosema na nduguye fawqa thalathi layalin zaidi ya siku tatu naam kukosana iko watu wamekosana wamepitana hawelewani sasa mafundisho ya Rasul sallallahu alayhi wasallam haifai mtu kumgura nduguye zaidi ya siku tatu kiasi kwamba yaltaqiyani wanapokutana barabarani Fayuridhu hadha wa yuridhu hadha huyu anageuka anaangalia kando na yule mwingine vile vile anageuza mgongo wake kiasi kwamba hutaki kumuona kwa uso hutaki kumpa salamu Kilo wanapomuona hasira zako zinapanda Presha inapanda wengine hata alsa zao zinalipuka pale pale na maana amemwona fulani na huenda huyo fulani ni ndugu watoka nitoke baba mmoja mama mmoja lakini kwa jambo dogo haoelewani sasa mafundisho ya rasul sallallahu alaihi wasallama kwa hao wawili walioteta anasema namna gani wa khairuhuma yabda yabdau bisalam Mbora wao ni yule aneeanzisha nini? Salamu. Umekutana na mwenzako naam, mmepitana hamuelewani, unapomuona mtolee salamu. Lakini wengine kwa kibri. na kwa kumtoea iblis kumtui shetani, anamwona mwenzake hata salamu ya Allah hakuna. Anatolewa salamu ya Allah hana haja nayo. Wakati Allah subhanahu wa ta'ala anasema, mnapoamkuliwa mtu amekuwa amekutolea salamu kama hii ni wajibu wako kufanya nini kurudisha jawabu asalamu alaikum wa alaykumus salam lakini unapomtii shetani anatia bodha katika nafsi yako kiasi kama mwenzako, humpendi. unapokuwa na fikra kama hiyo bila shaka umemtii nani umemtii shetani kwa kuwa mafundisho ya Uislamu ni watu wanapokosana wanapozozana wasameheane kwa ajili ya allah subhanahu wa ta'ala kila mmoja wao arudi chini ukiwa na fikra kwamba wewe si wa kurudi nyuma hubadilishi msimamu wako wewe ni yule yule ina maana kwamba anatuye nani shetani shetani ambaye ni adui kwetu sisi shetani kama huyo siku ya kiyama atakuruka kabisa atakuruka kabisa kama anavyosema allah subhanahu wa ta'ala wa qala ash-shaytanu lamma Inna Allah waadakum wa'ada al-haqqi wa wa'adakum fa akhlaftukum anapanda juu ya yake ndani ya moto wa jahannam anaambia watu namna gani hakika Allah aliwapa ahadi ya kweli nami vile vile nikawapa ahadi chungu nzima lakini ahadi yangu imekwenda kinyume na namna nilivoeleza ahadi yangu imekwenda kinyume na namna nilivoeleza kwa hiyo fala taluumuni msini laumu walumu anfusa kila mmoja wenu ailaumu nafsi yake leo ukiangalia maisha ambayo tunaishi utapata kila mmoja wetu ama wengi kati yetu mwelekeo wa Allah subhanahu wa taala hatutaki ama fikra za ibilisi fikra za kishtani tumejaza ndani ya nafsi yetu leo utapata Wengi kati yetu hatuna nafasi ya kuisikiza Qur'an tunaoona kwamba ni jambo ambalo huenda linatupotezea muda lakini kinyume na Qur'an mambo ambayo hayana mwelekeo kila mmoja wetu yuko tayari kusikiza utapata mtoto mdogo hata hajajua kuzungumza lakini anapofunguliwa wimbo wimbo anapofunguliwa, unapofunguliwa utampata mmoja anaanza kurukaruka anafurahi kabisa huyu ni mtoto mdogo je mzima na akili yake leo kuna baadhi ya ndugu zetu ambao wanapoteza muda wanapoteza muda wao kwa kumtishi shaitani utampata mtu yuko tayari kukesha katika maasi wala hayuko tayari kutekeleza amrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala leo pahala pa watu wamejaa pahala pa wanaokuja ni wachache mtu akisikia kuna kheri sehemu fulani kuna hela sehemu fulani anasahau ugonjwa wake anasahau shughuli zake yuko tayari kwenda kule na labda pesa hizo labda katika njia ya batil anapata kwa njia ambayo haina mwelekeo sio njia ya sawa lakini katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala Tumerudi nyuma kwa hivyo kuna haja kila mmoja wetu apambane na nafsi yake wala asimfanye shetani kuwa kiongozi wake usio mwenye kufata matamanio ya nafsi yako kwa sababu unapofata matamanio ya nafsi yako utakuwa mtu aliyepotea kabisa hata mnyama anakuwa bora kukuliko mnyama ni kiumbe ambaye hana akili wala hana amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ama we mwanadamu Allah amekupa akili Allah amekupa akili wakati huo huo amekupa maamrisho kwa sababu ukimlinganisha huyu binadamu ni tafauti na mnyama na vile vile tafauti na malaika malaika wamepewa amri wamepewa amri ya Allah wala hawana matamanio malaika ni kiumbe ambaye si mwenye kula si mwenye kuoa si mwenye kutamani chochote huyo ni malaika malaika ambao la yasun Allah ma amarahum wayaf'aluna ma yu'marun hawa ma'asi kwa kwaylila ambalo wameamrishwa bali wanatekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala hawa ni malaika ama wanyama wanyama hawana amri lakin wana matamaniyo na matamanio ya mnyama vipi atakula vipi atashiba vipi atakidhi shahwa ya nafsi yake lakini huu mwanadamu ana matamaniyo, na wakati huo huo ana amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ana matamaniyo, na wakati huo huo ana amri ya Allah subhanahu wa ta'ala sasa ni yeye kupambana na matamaniyo ya nafsi yake atii amri ya nani ya Allah subhanahu wa ta'ala waman adhallu mimman ittabaa hawaahu huda min Allah nani aliyepotea mno kumliko yule mwenye kufata matamaniyo ya nafsi yake hasina Hidaya kutoka kwa Allah Subhanahu wa ta'ala nafsi siku zote Inamuamrisha mtu kumasi Allah Subhanahu wa ta'ala na shetani anachangia pakubwa mno unampata kijana amekete katika fikra zake ana anaanza kuwaza na kuwazua ah, leo ni jumapili Nifanya nifanye namna gani anaanza kumfikiria kuna fulani kule Aha. kuna ukti fulani kule mbona asinifai mimi haya ni mawazo yanapoja yale mawazo yanaendelea yanaendelea mpaka mshawi kijana huyo anazama katika لو اتموقف الله afikirie kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala inayosema qul inni akhafu hatika mimi naogopa naogopa kitu gani qul inni akhafu in asaita rabbi adhab yaum min adhim hatuta لو antamaasi Allah subhanahu wa ta'ala nikafanya maasi kuna adhabu ya siku kubwa ambao ni adhabu ya akhira leo unapoingia katika zina umejificha naam fulani hakukuona lakini Allah subhanahu wa ta'ala amekuona Allah subhana wa ta'ala anakuona anashuhudia yote unoyafanya zaidi ya haya yote kuna malaika wenye kuandika yale yote unayoyatekeleza na zaidi ya haya yote mwili wako vile vile ni shahidi kwa yale ambao yafanya sasa siku ya kiyama Allah Subhanahu wa ta'ala anakusimamisha mbele yake anakusimamisha mbele yake na kama ilivyokuwa desturi ya mwanadamu siku zote anataka kujitetea mwizi kaibwa ka, ka, ka, kashikwa yuaiba mwizi kashikwa yuwaiba lakini utampata na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu wallahi sijaiba haki ya Mungu mimi si mwizi nahali yakuwa ameshikwa kiiba saa siku ya kiyama Allah anasema namna gani siku ambayo tutaziba midomo yao yauma natumis ala afwahihim siku ambayo tutaziba midomo yao Watukallimu na aidihim mikono yao Itatusemesha. na zaidi ya haya miguu yao itatoa ushahidi kwa yale ambayo waliyatekeleza hapa duniani a nyingine ndani ya Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwa hii ngozi ya mwanadamu itatoa ushahidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba huyu jamaa alifanya kadha wa kadha jamaa huyu atajaribu kulaumu nini ngozi yake kwa nini inatoa ushahidi mbele ya Allah la um, wana laumu ngozi zao mbona zinatoa shahidi dhidi yao mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ngozi inasema na gani Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye katusemesha antaka Allahu ladhi antaka kull shay'in Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye ametusemesha na Allah ndiye mwenye uwezo wa kila kitu kwa hivyo tumuogope Allah Subhanahu wa Ta'ala na katika fursa hii ambayo tuko nayo kwa wanafunzi Leo kuna baadhi ya wazazi ambao ni wengi mno fursa kama hii inapopatikaniwa shule zimefungwa wazazi wengi hawana amani hawana raha kwa sababu watoto wanahangaika wanasumbua wanatatiza usiku na mchana leo kuna baadhi ya wazazi wakati wa shule kidogo wanapata amani anajua kwamba mtoto wangu yuko shuleni yuko madrasa lakini shule na madrasa zinapofungwa subhanallah kila aina ya balaa inachipuka kila aina ya balaa inajitokeza kwa hivyo tumuogope allah subhanahu wa ta'ala tujiepushe na huyu adui adui mkubwa ambaye kamtoa baba wetu katika pepo lengo lake kubwa ni ipi ni kulingania watu waingie katika mtu wa jahannam pamoja naye leo tampata kijana ameona kuja kuswali ni viki tena dhiki kubwa kabisa kijana anasikia adhana utadhani ni shetani anatoroka adhana wallahi kuna adhiniwa kuna swaliwa kijana wa Kiislamu anatoroka msikiti subhanallah kuna adhiniwa kuna kimiwa, kuna soliwa. kijana wa Kiislamu anatoroka je kijana huyo Amemtui Allah subhanahu wa ta'ala ama amemtui shetani bila shaka amemtwii shetani kwa sababu lao angelimtui Allah Subhanahu wa Ta'ala angelikuja mskitini, kuja kusali kwa sababu muadhin anasema hayya ala salah njooni kusali Haya ala alfala, njooni kufaulu adhana kama hiyo anapoisikia sheitani hukimbia kabisa hutoroka kwa sababu hataki adhana kabisa ndio kuna baadhi ya wale ndugu zetu ambao wamepata matatizo ya mas Bueno wanapo, wanapo adhana kama hiyo na wakira kabisa wale viumbe ambao wanawahangaisa almuhimmu unaposikia adhana njua kusali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala usiji kwamba mimi ni kijana barabarabaro na nguvu zangu naweza kufanya namna ninavyotaka kuwa na fikra hizo za kishetani lakini Allah subhanahu wa ta'ala anakuona kumbuka hadithi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam na Abu opokee katika hadithi hiyo miongoni mwa watu ambao watapata rehma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama ni yule kijana alieleleka kwa ibada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kijana ambaye amejua sala ni faradhi juu yake kufunga somo ya ramadhan ni faradhi juu yake kuwaheshimu wazazi wake ni faradhi juu yake kuwaheshimu wakubwa ni jambo la lazima juu yake zina ni haramu Ulevi ni haramu wizi ni haramu lakini vileo kiangalia vijana wetu kila kitu ni halali mbele yao hawana hishma na wazazi hawana hishma na wao ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu amemtia nani shaitan hii ndio ikiwa hali ya vijana baada ya miaka kadhaa waje wazazi watakuwa na mfano gani kwa watoto wao hivyo inamaanisha kuwa ni mujitama ambao hauna mwelekeo ni familia ambayo haina mwelekeo Baba alikuwa mkorofi mama alikuwa mkorofi wanapata mtoto ambaye ni mkorofi maradufu Sasa mujitama unaelekea wapi na siku ya kiyama Allah Subhanahu wa taala atatuuliza haya maisha ya dunia ambayo tunaoishi wallahi yana kikomo yana Ishi lakini mbele yako kuna maut baada ya maut kuna maisha ambayo yanaitwa barzakh tangu fariki utakapofariki mpaka siku ya watu kufufuliwa alafu mbele yake kuna hisabu yawma yaqumun nasu lirabbil alamin siku ambayo watu watasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na wataulizwa kuhusu maisha ya dunia yote waliyatumia vipi mosha kabisa nikimalizia Rasul sallallahu alayhi wasallam anasema kuwa nyayo ya mja haitovuka siku ya kiyama mpaka aulizwe maswali manne suala la kwanza kuhusu umri wake aliotumia ali vipi umri wake uliotumia vipi Allah imekupa miaka sitini, miaka sabini miaka 40 umri huo uliotumia vipi je ulitumia kwa toya Allah subhanahu wa ta'ala ama ulitumia kumtii iblis shaitan ambaye ni adui mkubwa kwa sababu kila siku inapoingia hii ni fursa Allah subhanahu wa ta'ala anakupa ili uirekebishe nafsi yako lakini vile mtu anafurahi kabisa mtu anakuambia leo ni birthday yangu bwana mimi nimefika miaka kadha wakadha nafurahi kabisa lakini kinyume chake kama Allah amekupa miaka 40 na leo tayari umeshafika 40 unasubiri nini baada ya hapo kama sikifo kwa hivyo tutumie umri wetu kwa kile ambacho kinamridhisha Allah subhana wa ta'ala la pili ni ujana wako uboroboro wako unaotumia vipi ukija katika msjidi alhamdulillah ni sehemu nzuri kabisa sehemu safi maji yako sehemu ifikie haja ipo sasa kitu gani ambayo inakuzuia kuja kutekeleza haya ala salaha ya ala al kama si kumtwi leo kuna baadhi ya ndugu zetu hivi sasa tunapoamka ndio wao wanakwenda kulala baraka ya Allah subhanahu wa ta'ala inawapita kwa kuwa rasul sallallahu alaihi wasallam ameomba dua Allah ibariki aibariki umma wake katika wakati huu wa mapema na alfajiri wakati huu wa asubuhi sasa utapata baraka inakuja watu wamelala system ya Allah subhanahu wa ta'ala amejaliia watu kulala usiku mchana watu kushughulikia maisha leo watu wamegeuza badala ya kulala usiku watu wanalala mchana na si kwamba mtu ana dharura kwamba ni askari wa usiku alikuwa safarini ana mambo kadha wakadha bali mtu amekechi tu huku akisubiri nini kifo chake tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mngoni mwenye kusikia kauli na kufata kwa uzuri zaidi atupe wema hapa duniani na kesho akhira atiepukisha na adhabu ya kaburi pamoja na adhabu ya jahannam atuweke mbali na adui wetu mkubwa ambaye ni shetani kwa kuwa shetani siku zote hutuia katika moto wa jahannam rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim watub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala khair khalqi muhammadin wa